Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Və səlavə və səlami alə Rəsələh, Nəbiyyələ Məhəmmədə və alə aleyhə və sahbihə əcməinə olsun ki, Allah səhbədələ bizə bir daha elmə Məzisində görüşməyə müvvfəq edib Və istəyirik ki, biz bir neçə müddət bundan əvvəl keçdiyimiz bəzi dərsləri yarımçı qalmış dərsləri tamamlayaq. Və həmin dərslər Lə iləh illallah cümləsinin şərtləri haqqında Və biz əvvəl Lə iləh Allahın təbii ki, birisi 7 şərti var. Ondan 5-dən haqqında biz danışmışdıq. 5 şərt haqqında danışmışdıq. Və həmin şərtlər yəqin bilirsiniz, onların şərtləri hansılardır? Edelim, yəqin ikhlas, sidq və məhəbbət. Bunları e, izah etmişdik biz ki, bunlar hə, hər an hər biri nə deməkdir? tap 12 gündə inşallah qalan 2 şərt haqqında ətraflı məlumat verəcəyəm inşallah. Və həmin şərtlər qəbul etmək daha doğrusu itaat etmək və qəbul etmək. İtaət etmək və qəbul etməkdir. Deməli 6-cı şərti 6-cı şərti itaat etməkdir. Yəni ərad namına al-inqiyad deyilir. Bildiyimiz kimi, əgər bir insan nəhlak kəlməsini deyirsə, o insanda e, bu kəlmə haqqında elin varsa, onun yəqinliyi varsa, şübhə edəmirsə, tələddü edəmirsə, həmçinin bunu sadiq olaraq deyir, yalancılıqla demir və bu insanda e, məhəbbət varsa, yəni ötən şərtdən hamısı bu insanda təkmilləşibsə, formalaşıbsa, bundan sonra həmin o insanda növbəti bir mərhülə, həyata keçirilməlidir ki, o kəlmə, yəni ilə ilə halə kəlməsə həqiqətən də haqqı ilə ədal edilmiş, yəni deyilmiş olsun və həmin şərtdə itaətdir. Yəni, bu kəlmənin tələb etdiyi vacib əməlləri Allah üçün ixlasla yerinə yetirməkdir. Yəni, bu kəlmənin tələb etdiyi bütün əməlləri, vacib əməlləri Allah üçün ixlasla yerinə yetirməkdir. Bu mənanın, bu şərtin əsaslandırması Quran-ı Kərimin bir neçə ayəsi və Peyğəmbər s.ə.l.in hədisləri ilə həyata keçirilir və bu hatqa al Osman Quran-ı Kərimdə Zumar surusunun 54-cü ayəsində buyurur ki: "O ənibu ila rabbikum və əslimu lehü". Rəbbinizə qayıdın və ona təslim olun. Yəni, Rəbbinizə qayıdın, yəni əl-ənibu kəlməsi bu axıra inşallah E, aləmlərin təfsirlərini gətirəcək ki, bu kəlmə hansı mənələ işlədilir. Həkin, ümumiyyətlə, bu kəlmə qayda işləməkdir. Yəni, e, insan tövbə edərsə, günahdan çəkilib sahaba gələrsə və ya insan ola bilər hansı bir əməl etmirdi, günah etmirdi o, o, o barədə, həkin əməli etmirdi. Və o insan o əməl etməyi artıq nədir? Həmin əmələ qayda işləməkdir və bütün bunlar hamısı bu mənan əhatəsində e, dolaşan söz mənalardır. Və Allah Subhanahu buyurur ki: "Rəbbinizə qayıdın və ona təslim olun. Eslemuləh." Bu həqiqətən inşallah hər bir ayəni qabaqda şərh edəcək. Həmçinin Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: Deməli, Ən-Nisa 125-ci ayəsində: "Əmmən Yaxşı əməllər görə-görə Allah'a təslim olan insandan din daha yaxşı kim din sahibi ola bilər? Yəni, o insan ki, Allaha təslim olub, yaxşı işlər görür, o insandan daha yaxşı kim dindar ola bilər və dinə bağlı ola bilər. Bunun İsa surəsinin 125-ci ayəsidir. Həmçinin Allah-u Səhəməni kəmdə buyurur ki, O mən yüsnün və çəhul iləllahi və huvə müxsinun fəqad istəmsə ki, bil'ur vətul vətqa Həqiqətən də kim Allaha təslim olarsa və yaxşı işlər görərsə, həqiqətən o qırılmaz və sarsılmaz bir ifə sarılmışdır və bu Orvatul Vudhi haqqında da inşallah açılma verəcək ki, həqiqətən bu ip nə anlamda işlərilir? Bu da Loğman Sörəsinin 22-ci ayəsidir. Və e, Şeyh Muhammedin Məbdu Vəhab bu ayədə deyilən həmin o ip mənasını, o qırılmaz ip və ya möhkəm ip mənasında olan sözü e, Muhammedin Məbdu Vəhab <gülüyor> Lə iləhə illallah kəlməsi ilə açılamışdır. Yəni, o Bu ifin mənasında lə ilə həllax kəlməsini yürüyün. Allah bizə bir misal kimi, bir məsəl kimi çəkmişdir. Həmin o lə ilə həllax kəlməsini bizə daha yaxşı çatdırmaq üçün. Və bu haqda başqa təfsirlər də var, inşallah şəhərdə qeyd olunacaq. Həmçinin başqa bir ayıda Allah S.ə.q. buyurur ki, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُم O, bu, Nisa Sürəsinin 65-ci ayəsidir. Allah-ı Svəntələ bu buyurur ki, Rəbbinə and olsun ki, onlar iman gətirməzlər. Ta o vaxtı qədər ki, öz aralarında baş verəmli bahsilərdə səni hakim təyin etməyincə və həmçinin eyni zamanda hakim təyin etməyinə bərabər öz nəfslərində buna qarşı bir sıxıntı keçirmədikcə və buna tam təslim olmadığıca. Yəni, burada Allah-ı Svəntələ Şərt qoydu ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi hakim olmalıdır və bu ə, həmin o hökmə, Peyğəmbərin verdiyi hökmə və şəriətin verdiyi hökmə insan ə, nəfsində sıxıntı duymamalıdır və bir də buna tam təslim olmalıdır. Bu Nisə surəsinin 65-ci ayəsidir. Həmçinin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, "Lə yumminu ahadukum hattə yakuna hawahu taban limə cəətü bih." Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Biriniz Birinizin istəkləri, yəni nəfsi istəkləri mənim gətirdiyimə e, tam tabi olmayınca və uyğun olmayınca iman gətirmiş olmazsınız. Yəni, Piyama-san, ki, hər bir insanın nəfsi istəkləri, onun gətirdiyi şəriyyəti tabi olmalıdır. Demək ki, bu ayələr və bu hədis bütün bunlar bizə nəyi diqt edir? Bizə diqt edir ki, insanın etdiyi əməllər nə ilə olmalıdır tabiçiliklə? Yəni, insan öz əməllərini şəriyyətdə tab etməlidir. Və bu da ləyləxləq kəlməsinin altıncı şərtidir ki, insanın etdiyi bütün əməllər ə, tabiçiliklə olmalıdır. Yəni, hər bir insan bu kəlməni həyatı keçirmək istəyirsən, müxtələk şəriyyətdə tab olmalıdır. Ona ilə qədət əhlinin dinində naqrslik nədir? Ona ilə ki, onlar dində tabiçilikə yox, dina yenliyə yol verirlər. Ona ilə onların ə dinindən artıqdır. bu məqamdan başlamaqdadır. Əziz e, insanlar, həqiqətən bunu dərk etsələr ki, onların etdiyi bütün dini aid olan məsələlər hamısı şəriətə tabe olmalıdır, şəriətdən qaynaqlanmalıdır. Onlar bidətə yol verməzlər. Həmçinin e, bu ayə və bu hədis ayələr və hədis haqqında təbiq bunlar bilirsiniz ki, bunlar mətnəndir. Şeyx Mahaməd ibn Lohabın lə'əflə kəlməsinin şərtləri haqqında yazdığı qısa məlumatlardan və indi e, Qarşıda biz hər bir ayəni və həmçinin hədis haqqında da ətraflı müzakirə aparacaq. Və demək, birinci ayə Zümr Suresinin 54-cü ayəsində Allah tələb ki, وَاَنِيبُوا الٰى Və bu ayənin tamında Allah tələb buyur ki, مِنْ قَبْلًا يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ Bu ayənin arxasında Allah tələb buyur ki, وَاَنِيبُوا الٰى رَبِّكُم Yəni, sizə bir əzab gəlməmişdən öncə və sizə heç bir kömək olmayacağı halda Rəbbinizə qayıdın və ona təslim olun. Yəni, əgər insan e, Rəbbinə təslim olmasa, Rəbbinə qayıtmasa, nə olacaq? Onu qarşıda bir cəza gözləyir, əzab gözləyir. Və o əzab, elə bir əzabdır ki, o da əzab gələndə ona heç bir kömək qalmayacaq. Allah əsbəndə buyurur ki, o kömək o əzab gəlməmişdən və o vaxt ki, o əzab gələcə Həmin o mənzərə, həmin o hal sizə yetişməmişdən öncə Rəbbinizə qayıdın və ona təslim olun. Və qəvə-i rəxməkullah təfsir alim Bu cüvə-əniyibu ilə Rabbikum, yəni Rəbbinizə qayıdın ayəsi mənası. E, yəni Allaha itarətkarlığla qayıdın. İtarətkarlığla Allaha tələf gedin. Və əslimu ona təslim olun. Yəni, ixlas ilə ona tövhüdi göstərin. Yəni, tövhidinizi, yəni Allahın o vahidliyini, birliyini kuslası ilə qoruyun. Və Abdurrahman İbn Saadə Rəhməlullah buyurur ki, Allah əsələt e, həmin ayədə e, qayıtmağı və bunu tezləşdirməyi bizə əmr edir. Yəni, qayıtmağı və bunu demək yox ki, mən 40 yaşma çatım, sonra Qaydarəm, mə biləm, filan şey, işimi görməndan sonra mən yəni, günahlardan qaydarəm və ya Rəbbimə tərəf qaydarəm və s. Yəni, bu düzgün deyil. İnsan dərhal anında ələ onu dərk edirsə ki, bu insan hansısa bir günaha girib, bu dərhal Rəbbinə qayıtmalıdır. Və Abdurrahman İstadi buyurur ki, ə, həmin ayət şərh edir. Rəbbinizə qayıdın, yəni qəlbinizlə Rəbbinizə qayıdın. Bu əsl müləhu, ona təslim olun, yəni əzavazınızla qaydın əzalarınızla, yəni əməllərinizlə təslim olun. Yəni, çünki bu iki kəlmə qayıtmaq və təslim olmaq eyni cümlədə işlədilirsə, demək ki, burada birinci qayıtmaq sözü qəlbi aiddir. Yəni, insan qəlbi ilə Allaha qayıtmalıdır və ona təslim olmaq isə əməllərində təslim olmalıdır. Bu, həmin o qayıdış kəlməsi haqqında və təslim olmaq kəlməsi haqqında. Digər bir ayədə Allah spontan buyururdu ki, Nisa surəsinin 125-ci ayəsində, <coughs> e, daha doğrusu, ondan öncə həmin ayə haqqında وَاَنِي بُولَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ اَلُهُ həmin o ayədə, yəni Zuma ayəsində Allah usb. bizə ixlaslı olmağı tövsiyə edir. Və o, insanın ki, əməllərində ixlas yoxdur ə o insanın əməllərinin ixtirasçıqdır onun etdiyi həm daxili həm də zahiri əməllərin heç bir faydası yoxdur çünki ixtiras biz əvvəlki dərslərimizdə qeyd etmişdik ki ixtiras əməllərin nəidir ixtiras əməllərin miqyasıdır yəni ölçü vahiddir əb yəni, insanın e, birinci atdığı addım onun ixtirasından başla yəni qəlbində olan səmimilikdən səmiyyətdən irəli gəlməli ki insan e, təklikdə olanda da cəmaət arasında olanda da eyni ibadətini edə bilsin, Rəbbindən eyni dərzilə qorxa bilsin. Bu, e, e, e, əgər olmazsa, o insan etdiyi əməlin də faydası olmaz, yəni ixilasız əmələ faydası olmaz. Allah Əsbəndə Quran kərimdə başqa bir ayədə buyurur və həmin o ayə haqqında danışdığımız ayənin daha da açıq edir Allah Əsbəndə buyuruyor ki, Qul ya əbəd, yələdən əsrafu alə anfusəhim, lətəqnatu min rəhmətilləh, innə Allah yəxfir rüzunu və cəmi E, insanları çağırır tövbəyə, e, ona qayıtmağa və ona təslim olmağa və xəbərdarlıq edir ki, qarşıda əzab var. O əzab gələndə sənə heçəs kömək eləməyəcək. Bunların xatırladır. Sonra Allah Spantala buyurur ki, ey bəndələrim, hansı bəndələr ki, öz nəfslərinə çox səhlənçar yanaşırlar və özlərini çox zülm ediblər. La taxnatum bil Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Yəni deməyin ki, mən Qalan qədər günah ənəmişəm və ya, mən gör neçə yaş 50 yaşı çatmışam. Hələ mən e, bu vaxta qədər Allah səcdənəmişəm. Bundan sonra Allah mənə bağışlayacaq yəni. Və ya insan ümitsiz olur ki, yox, e, mən günahlar içində baxıb gedirəm, mənə olsun Allah bağışlayacaq və s. Allah əsələdir Allah Allah ki, taqmatu, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Həqiqətən Allah bütün günahları bağışlayandır. Həqiqətən Allah bağışlayan və rəhimlidir. Bu, Zümar Suresinin 53-cü e, ayəsidir. Və onu öyrə də bu ayə, əvvəlki ayəni tamamilə olduğu qədər də gözəl və tam şəkildə izah edir və bizi çatdırır. Və həmçinin başqa bir hədis var ki, o hədis bu deyinənləri də daha da bizə açıqlığı ilə çatdırır. Əb-Horay radiyyələ hanıq, deyir ki, Peyğəmbər sələşən, böyürük ki, altı Hadisə olmadan öncə əməllərinizi tezləşdirin. Yəni, 6 hadisə baş vermişdən öncə bacardığınız qədər e, salih əməlləri çox edin. Həmin o hadisələr günəşin batdırıq yerdən çıxması, tüslü hadisəsinin olması, dəccalanın gəlməsi və ya heyvanın çıxması və ya ölümün gəlməsi və ya qiyamətin Topmasıdır. Həmin o altı hadisə olmadan öncə Peymasan buyurur ki, əməllərinizi çoxaldın. Bu hadis Müslümin və İmam Əhmədin e, rəvaət etdiyi hadisdir və təbii ki, hadis səhiddir. E, bu hadislər və həmin o ayədə Allah spontan insanları neynir? İnsanları çağırır ki, insanları dərhal, dərhal rəvlərinə qayıtsınlar. Allaha qayıtmaq nə deməkdir? Allaha qayıtmaq e, günahları tərk edib. Salih əməlləri işləməkdir və əməllərin də əsasında nə durur? İnsanın qəlbi, yəni ixilaslı olması, səmimi olmasıdır özü ilə Rəbbi arasında. Demək, e, həmin o ayədə deyilən o, Rəbbinizə qaydın. Əgər bir insan deyirsə ki, məsələn, mən 5 e, gündən sonra və ya 1 əftən sonra və 1 aydan sonra və ya 20 gündən sonra və ya 2 sonra Ləni, filan namaz qalacaq, və ya sahib iş və s. və s. V. Bunlar nədir? Bunlar həmin o ayədən deyilən ənibu ilə Rabbikum, yəni Rəbbinizə qayıdın. O mənanı vermir. Yəni, çünki ənibu söz ələ birində dərhal qayıdış deməkdir. Yəni anı bir vaxtda, təciri bir vaxtda insanın qayıtması deməkdir. Əgər o insan bunu etmirsə, demək ki, o Allah həmin o, əzab gələn vaxtı var, insan o əzaba yaxılanması çox... Iı, yaxın olar. Və başqa ayələs-suna buyurur ki, həmin o dəlillərdən Nisal sura 125-ci ayəsidir. Həmin ayələs-suna buyurur ki, "Mən əhsənə deyim, min mən əsləmü vecuhu lillahi və, və huma əhsanun." Yaxşı əməl sahibi ola, ola özünü Allah'a təslim edən insandan kim daha yaxşı din sahibi ola bilər? Yəni o insan ki, yaxşı əməllər, salih əməllər görür və Allah'a təslim olur, həqiqətən də o insan dinini ən gözəl şəkildə yaşayan bir insandır. Həmin bu ayənin tamamında Allah Subhanahu buyurur ki, Nisa surunun 125-ci ayəsində Allah Subhanahu buyurur ki, "Omun əslən dinə min men Allah Subhanahu buyurur ki, Yəni həm arz arxasə buyurur ki və o kəs İbrahimin hənif dininə tabe olar. Ortadə Allah İbrahimə halilə və Allah da İbrahimi özünə dost götürmüşdür. Yəni o insan ki Allah Subhanahu o salih əməllərlə təslim olar, Allah üçün, yəni, salih əməllər edərsə, o insandan yaxşı din sahibi olmaz. Və İbrahimin millətinə təslim olunlardan olar və İbrahim də Allahın özünə dost götürdüyü kimsələrdən idi. Yəni, o insanın getdiyi bu yol kim aparır? Aparır onu Rəbbinə tərəf ki, hansı ki, o yolla gedib İbrahim əl Allahın dostu olmuşdur. Ona görə, alimə deyirlər ki, dinində, Allahı itaətində kim ki, sözü ilə və əməlində İslam ilə ehsən arasında cəm edərsə, onunla yaxşıda olmaz. Yəni, o insan ki, əməllərində və sözlərində ehsan ilə İslamı cəm edərsə, yəni, İslam bilirsiniz ki, zahirə əməllərdir, ehsan ilə deyir, Allahı eləyib ad edirsən ki, sanki sən onu görürsən. Sən onu görməsən də bilirsən ki, o səni görür. Yəni, insan eləyib ki, namaz qılanda namaz qılır. Onun adı namaz qılmağı nədir? Ali Qaşılam. 10 adı namaz qılmağı İslamın bir əsasını, bir rükümdə yerinə yetirməkdir və oruç tutur. Oruç tutmağı İslamın bir əsasını yerinə yetirməkdir və sədəqə verir. Bunun adı formada yerinə yetirilməsi İslamdır. Amma bu İslam ilə yanaşı ehsan olarsa, yəni ehsan dediyimiz kimi insan bir əməl edəndə elə bil ki, Allahı görür. Amma Allahı görməsə də bilir ki, Allah onu görür. Yəni, əgər bir insan namaz qılırsa, namazında o hisslərlə yaşayır ki, mən indi Rəbbimi ibat edəm və Rəbbim məni görür və elə bir ki, Rəbbini görülmüş kimi, yəni o cür mütis, sakit, tərpənməz, yəni tam formada, Allahın qabandı deyilmiş kimi, elə bir ki, Allah ona baxır. Amma əslində Allah ona baxır, amma o ona, Allahı görmür. Və bu hisslərlə insan ibat edərsə və ya sədəqə verərsə, Sədqiqə verilməzsə ki, verin başından olsun, çıxır geysin. Yox. Sədqiqə verilməzsə, əyək etəndə o hisslərlə və orucu, ümumiyyətlə, bütün əməlləri, İslam əməllərini o qayda yerini yetirərsə, bu cür insandan daha yüksək mərtəbədə insanlar arasında, yüksək mərtəbədə din sahibi, iman sahibi ola bilməz. İbn-i Kəsir Rəhməqullah İbn-i Kəsir Rəhməqullah buyurur ki, Allah spontala Günahlara görə cəza olacağını qeyd etdikdən sonra Allah İspantala bildirdi ki, hər bir edilən günahın bu dünyada cəzası vardır. Hər bir edilən günahın bu dünyada cəzası vardır və yaxud cəzası ahirətdə vardır. İnsanın bu dünyada cəzası çəkməyi daha yüngüldür. Nəinki onun ahirətdə cəzası çəkməsi? Çünki həmin o məna o ayənin, ayələrin daha doğrusu ardıcılığından götürülür. Çünki Allah İspantala vəd edir ki kim insanlardan deyilən yolu gəlməsə, onu artıqına gözləyir qarşıda, onu qarşıda bir cəza gözləyir. Həmin o cəza İbn-i Kəsir Ağmala ki, ya dünyada, ya da ahirətdədir. Dünyada olmağı daha yaxşıdır. İnsanın üçün ahirətdə olmağı isə Allah hər birimizi o cəzadan qorursun. Və Allah s.ə.və insanların bağışlamağı üçün İbn-i Kəsir buyurur ki, Allah s.ə.və insana bağışlamağı üçün və onların salih əməllərinin qəbul olması üçün şərt olaraq imanı qoymuşdur. Yəni, iman insanın əməllərinin qəbul olması üçün şərtdir. Və əgər kimin imanı olarsa, Allah onların cənnətə daxil edər və onların etdiyi yaxşı əməllərdən heç bir şeyi e, mənimsəməz. Yəni, nə insan edibsə yaxşı əməllər, Allah onların hamısını ona qaytarar artırlamasıyla. Yəni, insan min 1000 e, dərəcəli sahib görübsə, Allah aşkına onun 800-ünü verib 200-ünü saxlamaz. Minin ona artılaması ilə e, necə lazımsa Allah aşkına ona o cür ödəyər. Hətta e, ayədə o deyilən e, sözdür, Allah aşkına bu ki, hətta xurma qabığının üzərindəki o qabıq, xurma dənəsinin üzərindəki o qabıq var, həmiz xurma yirikdə, dənənin üstündə qabıq vardır, o şəffaf, bələ, bir qabığı var. Hətta wala yudlamuna laqira onlar və o xurma dənəsinin üzərindəki qədər belə onlara zülm olunmaz. Yəni haqsızlıq olunmaz. Yəni onların əməlləri ə, onlara o hətta o cür dəqiqliklə əvəzi verilir. Və Allahu Taala həmin o ayədə dediyi onun axsanı ilə min man aslama wajhuhu lillah Yəni, üz e, üzünü Allaha təslim edən insan, yəni, Allaha tam təslim olan insan sözünün mənası ayədə, bu, e, insanın e, Allah üçün ixlaslı olması mənasındadır. Yəni, bir insan bir əməl edirsə, onu həm imanla, həm də savabını Allahdan immaqla. Yəni, insan əgər oruç dursa, oruç tutmamalıdır ki, axşın mələ qonaq çarırırlar, qonağa gedəcəm, ayıbdır, oruç tutmasam. Və ya insan, məsələn, əşk yox ayıbdır, hətta məsəl təkcə Fransa şey edir, mən də deyə qoy Fransa eddim ki, e, yəni bu cür şeylən yox. Ki insan eləməlidir əməlini xiləslə, yəni iman olmalıdır və bir də səabını Allahdan istəmək üçün. Yəni nədənə böyle nədənə çəkinib yox. İnsan e, bu elədir ki, imanın dərəcələrindəndir. Biz onu həyə etməyi o da imandandır. Utanırsa kiminsə əməli isə bu da həyə həyə də imandandır. Lakin biz yüksək məqamdan danışdıq insanın o E, kamiliyə doğru gedməyi, imanın daha da kamiləşdirməsi üçün çalışması. Bax, onu insan istəyirsə, o insan imanı ilə bərabər, o ehtisab yəni Allahdan sahabını ummaq e, hisslərini də bərabər tutmalıdır. Və həmçinin e, ayədədir ki, və hu muhsinun. Və o, yaxşı iş görənlərdən olar, yəni yaxşı əməl sahibi olar. Yəni yaxşı əməl sahibi nədir? Şəriətdə yaxşı əməl sahibi Şəriətdə yaxşı əməl sahibi Allahın və Peyğəmbərinin getirdiyi şəriət ilə gedməsidir, yəni ona tabi olmasıdır. O insan ki, şəriətə tabi olunur, o heç vaxt yaxşı əməl sahibi olabilməz və ya Peyğəmbərin s.ə.v-in əmirlərinə itaat etməzsə, o heç vaxt yaxşı əməl sahibi olabilməz. Ona ilə aidə deyilən yaxşı əməl sahibi nədir? Bizim danışdığımız o şəriətdir. İtaət sözünün tələb etdiyi bir mənanadır. Yəni e, lərhaların şərtlərindən ki, itaat etmək e, var. Həmin o itaat bax e, bu anlamdadır. Olay Allah Subhanahu e, həmin ayənin arxasında müəllifin gətirdiyi həmin o insandan sonra vəttəbə millətə İbrahim hənifə və həmin o insan kimki bu xüsusiyyətlərlə, haqqında danışılmış xüsusiyyətlərlə, yəni xiləslə və itaatlə Allah tərəf gedərsə, vətləbə əmillətə İbrahimə Hənifə və o, İbrahimin ə, hənif dininə tabi olar. Və həmin o, İbrahimin hənif dininə tabi olanlar kimlərdir? Onlar Peyğəmbər s.ə.v və ona itaat edənlərdir. Ta qiyamətə qədər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v və onun ümmətidir. Həmin o ayədə deyilər ki, vətləbə əmillətə İbrahimə Hənifə o, İbrahimin hənif milləti Əhənif yəni, dini, o dinin daşıcılar kimlərdir? O Məhəmməd sallallahu və onun ümmətidir ta qiyamətə qədər. Allah təala buyurur ki: Quran kədə, "İnna a'toynal-nəsbə İbrahimə ləlləzi nittəbə'uhu və hāzən-nabiyyu." İbrahimə daha yaxın olan kimsələr kimlərdir? Onlar ona itaat edənlərdir. Bu <coughs> peyğəmbərdir. Yəni bu peyğəmbər kimdir? Muhammed sallallahu əleyhi və Bu ayələmandan sonra 68-ci ayədir və həmçinin bu ayədə o, bu iki gündə özləri Peyğəmbər iddia insanlara da e, yəni bir növ cavab vardır ki Allah-u burada e, məs bu Peyğəmbərdən danışır hansı ki Quran nazir olubu Peyğəmbərdən Allah-u Əmətə danışır burada e, Peyğəmbərlərdən gələcək Peyğəmbərlərdən o dünarası Peyğəmbərlərdən danışılmır burada sırf Muhamməd Peyğəmbərdən sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Allah Subhanahu Quran-da başqa yerdə vurğulayır ki, və, və biz sənə vəhhetdik ki, sən İbrahimin hənif dininə tabi ol və o İbrahim müşriklərdən değildi. Yəni İbrahim hənif dininə nədir? Şirkdən və şirikə aparan yollardan uzaq olmasıdır. Bu Nəhl surəsi 123-cü ayədir. Və bütün bunlar e, hamısı göstərir ki, Allah sp. tərəb etdiyi o ixlasla və bir də itaçiliklə edilən əməl, itaçiliklə edilən əməl insana bağaq haqqında dediyimiz o İbrahimin hənif dininə aparan yoldur. Və hənif sözü, hənif sözü kiməsə mələlə ola bilər ki, hənif sözü nə deməkdir? Hənif sözü şirkdən yan keçən, yəni şirkdən üzünü döndərən mənasındadır. Yəni, şirkdən üz döndərib Allah'a, Allahın vahidiyinə tərəf gedən e, yoldu və e, həmin ayə hansı Nisa surəsinin 125-ci ayəsində Allah Subhanahu e, buyurduqları iki şey bizdən ümumiqdə baxsaq tələb edir. Birinci nə deyir? Birinci odur ki insan hər bir insanın əməlinin Allah yanında qəbul olunması üçün onun əməlin mütləq e, Allah üçün ikhlasla və peyğəmbərə sallallahu olmalıdır. Yəni ikhlas və İtaət. Yəni əgər bir insan deyir ki, mən Allah sünnədirəm, lakin onun əməlində, onun əməlində peyğəmbərə təbici yoxdursa, məsələn, kimsə deyir ki, mən peyğəmbərsə ad günü keçirirəm. Ümmətin peyğəmbəridir. Mən onu sevirəm, istəyirəm ki, onun yolunda nəsə edim və onun dinin üçün nəsə edim ki, Allah'a yaxınlaşım və sər-vəsər ideyalarla. Ola bilər məndə deyir ki, mən peyğəmbərsə məbroluq keçirirəm, yəni ad günü keçirirəm. Biz bu əmələ necə baxmalıyıq? Biz bu əməri baxırıq iki miqyasdan. Birinci, Allah üçün ixlas. Ola bilər, o mövlu keçirməyəndə ixlas var. Yəni, həqiqədən, siz güləyinə Allah üçün eləməyi çalışır. Amma ikinci şərt yoxdur. O da nədir? O da itaətçilikdir. Yəni, Peyğəmbərin gətirdiyi şəriətə müvafiq olmasıdır. Və bu da, bu uyğunluq, bu müvafiq olma, elə ilə illaq kəlməsinin şərtidir. Yəni, əgər bir insanın əməlində ixlas varsa, İtaatkarlıq yoxdursa və ita itaatkarlıq var, amma ixlas yoxdursa, o əməl keçərli olmaz. Çünki e, haqqında danışdığımız ayə bunu bizdən tələb edir. İkinci məsələ isə, e, Allah spontan göndərdiyi e, din, şəriət, hansı ki, onu Məhaməd Peyğəmbəri verib və ondan əvvəldə bütün Peyğəmbərlərə ki, verib şəriət din, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı milləti İbrahimdir, yəni İbrahim Peyğəmbərin tövhid dinidir. Sadəcə Allah Əsb. İbrahim Peyğəmbərlə bizə misal çəkib və İbrahim Peyğəmbəri bizə örnək kimi gətirib. Çünki əsas Peyğəmbərlər hansı ki, bizim əhdimizə, bizim baxdımızda yaxın olub, onlar İbrahim Aleyhisselam və İbrahimin ölmətlərindən gəlib. Onlar Allah Əsb. bizə İbrahimin e, vahid tövhid dinində, hənif dinində olduğunu, o deməkdir ki, Unuh Aleyhisselam hənif dinində olmuyub və ondan sonra gələn peyğəmbərlər, İbrahimə qədər gələn peyğəmbər hənif dində olmur. Xeyr. Bütün peyğəmbərlər, Adəmlən, Muhamməd peyğəmbərlə hamısı hənif dinində olublar. Lakin Allah əsvələtələr e, bizə daha bariz e, bir nümunə kimi İbrahim əsələmi göstərmişdir. Başqa ayədə, e, başqa bir dəlildə Allah əsvələtə buyurur ki, Loğman sorusu 22-ci ayəsində kim Allaha təslim olarsa, Və yaxşı əməl görə-görə və həmin o insan qırılmaz və ya möhkəm bir ipdən tutunmuşdur. Bu ayəni Məllif Rahimunullah gətirib eyni məsələyə dəlil olaraq və burada Məllif Rahimunullah həmin o qırılmaz ipi və ya möhkəm ipi və ya sarsılmaz ipi bunu Məllif Rahimunullah lə ilə həllə kəlməsi kimi açıqlamışdır. Və həmin bu açıqlama bəzi sərəflərdən Ə, ravaid olunmuşdur, yəni Məhəmd Əbdullaha bu kəlmənin ləylətləq mənasında açıqlaması özündən deməmişdir. Ondan əvvəl, ondan əvvəl yaşayan alimlər bu ayəni eyni təfsirlə təfsir etmişdirlər. E, və bunu oxşar Seyirimiz İbn-i Kəsir Rəhməhullah Bəqələ Suresinin ayəsini təfsir edərkən, yəni 206-nı təfsir edərkən, buyurur ki, Həmin o ayda də o Möhkəm İbdən Yapşular mənasına gəlir və İbn-i Kəsir Ahmurla buyurur ki, bunun mənası odur ki, kim ki, bütlərdən və timsallardan hansı ki onlarla, yəni daşdır, ağırdır və s. bunlarla Allah'ın şəriq olsun onlardan və Allah'a, Allahdan başqa çağırılanlardan üz döndürərsə, ümumiyyətli Allahdan qeyri-ibat olan bütün hər şeydən üz döndürərsə və Allah üçün tövhüdə əməl edərsə, yəni Allah təkləşdirərsə, vahid tutarsa və o kəlmək şəhadətə, yəni Lə İlə İllə Allaha şəhadət verərsə o, həmin o möhkəm ipdən yapışmışdır. Yəni İbn-i Kəsir və Ahimahullah Lə İlə İlə Kəlməsini o möhkəm ipdən yapışmaq mənasında təfsir etmişdir. Yəni kim Lə İlə İlə Kəlməsini həqiqətən həyata keçirərsə haqqını verib həyata ke O, Allahın qoyduğu möhkəm ipdən, qırılmaz ipdən yapışar. Yəni, ipdən yapışmaq nə deməkdir? Əli bir ki, zülmətli bir yerdə sən o ipdən tutub gedirsən. Yəni, ipdən tutub da getirsən, ip səni hara aparırsa, ora gedib çıxacaqsan. Və Allah S.P.A.nın qoyduğu həmin o, misal çəkdiyi həmin o ip, insanları cənnətə aparan e, yoldur. Və o yolu e, gedmək üçün insan nədir? İnsan ləyələk kəlməsini layiqınca həyata keçirilməlidir. Və ona verə ayədə deyilən o e, möhkəm ipdən tutunmuş olar sözünün mənasıdır ki, həmin insan e, dinindən ən güclü, ən möhkəm səbəb ilə yapışmış olar. Yəni, siz təsəvvür edin ki, bizim e, dinimizdə lərəhlak kəlməsi kimi bizi dinimizə sarıyan, bağlayan ikinci bir şey yoxdur. Əgər insan lərəhlak kəlməsindən sar sarılmazsa həmin o ipə neynəyər? Boşalar müəyyən bir müddətdən sonra yoluna azıb gedər. Lakin o insan ki, o ləni hənaq kəlməsini dərk edir və onunla həmin o ipdən tutunur. Bax, artıq ə, həmin o insan ən böyük, ən güclü səbəb ilə həmin o ipdən yapışmış, ə, tutmuş olur ki, o da onu Allahın spontanlarının mərhəmətinə, rəhmətinə aparır. Və həmin o ə, möhkəm ip sözünün mənasını, yəni, ə, möhkəm ip və ya dəyişib, qırılmaz ib, sarsılmaz ib, bunlar onun lügəti mənasıdır. Şəriət mənasında isə bəzi alimlər bunu, e, məsələn, Mücahid, bunu iman mənasında, Suddi təfsir alimlərdə, İslam mənasında, Said ibn-i Cübəyir və Daxaq adı tabinlər onu Ləyləh Allah kəlməsi mənasında, Ənəs ibn-i Məlik Quran mənasında izah ediblər həmin o sözü. Və Salim ibn-i E, ki, e, həmin o sözün mənası Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etmək e, mənasındadır. Və bütün bu sözlərə baxamısına baxsaq, bu açıqlamalara, bunların arasında heç bir ciddiyyət yoxdur. Çünki e, iman elə İslamdır, İslam imandır, e, İslam iman elə ləyəlxanlar kəlməsidir və ya ləyəlxanlar kəlməsi elə Quranın özü deməkdir və ya bu kəlmələr hamısı e, Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etmək ə e, tələb edən amillərdir və bütün bunlar hər hansı nədir? Bunlar hər hansı bir-birini e, bir-birinə asılı olan və bir-birinə tabe olan və bir-birini tamamlayan e, əsaslardır ki, bunların birini qoyub obursunu götürmək, yəni ki, mümkün de. Yəni bunlar hamısı elə o sözün mənasına daxildir. Bunu ilə həmin o ayədə deyilən e, sözün mənası Yəni, bütün bu mənalara şamil edilir. Və həmin ayədə deyilən o Allaha iman gətirmək məsələsi bizə göstərir ki, bu e, iman, insanın imanı üç şeylə yəni, insanın zahiri və batini imanı üç şeylə tamamlana bilər. Birinci, Peyğəmbərin s.ə.v və onun şəriyyətinin e, hakim olmasıdır. olmasıdır. Yəni, insanın, deyək ki, Bütün məsələyə yanaşması Peyğəmbər səsalarının qoyduğu şəriət olmalıdır. Həyatında onun özü ilə, yəni insan Peyğəmbər sən vaxtında yaşayan səhabələr və insanlar, onlar Peyğəmbər səsə onları şərhət etdikləri, onlar Peyğəmbər özünü hakim seçsinlər. Və ya ölümündən sonra Peyğəmbər səsinin şəriətini hakim seçsinlər. Yəni bu günkü gündə biz demərcə biz Peyğəmbərin özünü hakim tutmalıyıq. Xeyr, Peyğəmbər sən artıq ölüb Onlar bizə bu gün vacibdir ki, biz peyğəmbər salsam şəriətini özümüzə hakim götürəyik. İkincisi isə həmin o e, zahiri və daxili imanın e, tamamlanması üçün e, heç, hər, bir insanın, e, nəfsində, hər bir insanın nəfsində, hər bir insan nəfsində bu hökmə qarşı razı olmalıdır. Sıkıntı olmamalıdır. Yəni, imanın kamiliyindəndir ki, birinci Peygamber səsələmi hakim götürəsən, ikinci, ürəyində sıxıntı olmasın bu qərara veriləcək hükmə. Çünki o, bir hükmə verilsin, sənə razı salmasın. Belə, e, yəni, ki, sənə məsələdək şey, nəsə itirəsən və ya nəsə əlindən çıxsın və s. Vakir, sənin imanın kamiliyindəndir ki, sən bu hükmə tam razılır ilə təslim olasan. Yəni, nəfsində sıxıntı olmasın. Üçüncüsü isə o, ki, e, buna olduğu kimi rəayət etmək, yəni tam təslim olmaq, hər tərəfli. Hər tərəfli təslim olmaq, nəfsində razı olmaq və hər tərəfli təslim olmaqdır. Bunların üç amir olan bağlı amirlərdir. Bunlar hamısı insanın nədir? İmanının kamilliyyə aparan məsələlərdəndir. Onu elə, məsələ, bəzən görürsən, bəzi insanlar e, hər hansı bir hökum veriləndə gedib başlayır, qoyur qabanın bütün kitabxanlarını oxumağa ki, görək filan məs Görürsən, bu məsələ necədir? Axtarır, axtarır, artıq hökum qərar verilib. Amma bu gedir məsələlərdir, artıq bəlkə hardasa, nəsə bir boşluq tapa, o boşluqdan istifadə edək ki, sərf edən o variantı tapsın. Və özü üçün, yəni, bütün bunlar nə deyir? Bunlar hamısı o ixlasa, e, itaətkarlığa zidd olan amillərdən deyir. Və Buxarədə rəvayət olunan təfsir kitabında Ur Urbət ibn Zübeydən radiyallahu anhü ilə e, rəvayət olunur ki, e, həmin o rəvayət, daha doğrusu, bu hədisi, e, bu, e, həmin o rəvayət e, haqqında danışdığımız ayını açıqlayır. Yəni, o Peyğəmbər səsəlləmə e, itaat etmə hökmü razı olmaq məsəlini açıqlayır və həmin e, hədisdə deyilir ki, Zübeyir radiyalanıq ilə bir nəfər ənsarlardan, yəni Mədənə cəmatından bir nəfər mübahisə edirlər. Demək ki, mübahisə e, axın, o, arxın, e, arxa görə idi, yəni ki, bostanlar idi, bağlar idi və oradan arx axırdı. Arx ax axa, təbii ki, su hündür yerdən aşıq axırdı və Zübeyir radiyalanıqın bostanı birinci idi, həmin o mübahisədən, o Mədənəlinin bostanı ikinci idi. Yəni, su birinci keçildi Zübeyrin bostanından, sonra gəlirək bu, bura bostanından, ikinci bostanı. Onların arasında müvahisə olur bu su məsələsində görə ki, kim birinci sulamalıdır? Peyğəmbər s.ə.və yanına gəlirlər və Peyğəmbər s.ə.və Zübeyrə deyir ki, ey Zübeyr, sən birinci bostanını sula, sonra suyu göndər e, qonşuya qo o sulasın. Yəni, suyun ayrı ləkilərdən geçsin, o, bura qonşunun bağlıqda o da sulasın. Həmin o Ali, dedi ki, ey Allahın şey, elçisi, yəni İbn, Zübeyir İbn Abam sənin əmin oğlundur deyən sənin eyni qəbilədən və sənin əmin oğlus hesab olunur. Onu öyrəsən belə hökum verirsən, yəni birinci Zübeyir sorusunu sonra mə, məsuluyum və bu vaxtı Peyğəmbər s.ə.ə.min üzünün rəngi dəyişdi, yəni Peyğəmbər s.ə.mə təsirlədi bu söz və Peyğəmbər s.ə.m buyur ki, ey Zübeyir, bostanını e, sula. Sonra suyun qabağın kəs, bütün bostan va su yayılıb torpaq şişənə qədər, hansı ki ayağı qoyursan artıq ayağın o da palçıq var edir, yəni bütün bostan şişənə qədər. Suyun qabağın kəs, ondan sonra suyun qabağın az keçsin qonşuya. Və Peyğəmbər sallalləm e, e, birinci hökmündə görürsüz ki, əzırsən sulayı, yəni ki yüngülvari su ilə ağaclar sulansın və nə varsa bostanda su alsın sonra göndər, yəni sənin elə ki 50%-nə istifadə elə, göndər o da istifadə eləsin. Yəni bu şərtiyə görə kimin bostanı birinci o suyu tam istifadə etməyə haqqındadır. Yəni məsələdəki Peyamarsan dediyi kimi ki, qabağın kəs, bostan tam şişsin. Yəni bu onun haqqıdır. Bunun 100% haqqıdır. Amma təkcə o bitkiləri ağardaq sulamaq isə onun elə 100% haqqından elə ki 50%-dir. Birinci hökmdə Peyamarsan buyurdu ki, 50 faiz nəsə edir. yəni ki, o qonşuda da olsun, yazığın gəlsin. Bir əsula, gördün ki, hamısı sulandı, sonra suyun qabağını aç, qoy, getsin o da istifadə edəsin. <coughs> Amma o, o hökümün ərazı olmadığını görə Peyğməsən müzubeyri edir ki, onda sən haqqından 100 istifadə edə. Yəni, suyu aç, qoy, borsan, tam sulansın, Hepki, torpaq tam şirələnsin, sonra e, aç, geçsin qoruşuya, yəni ki, ha haqqından 100 faiz istifadə edə. E, bu da o nə idi? Həmin, e, e, həmin o münafiqlərdən idi o insan. Onun cəzası idi və Zübeyir R.A.N.H. deyir ki, e, bu ayə Fəlaq Rab Bölkələ, yəni Rəbbin andı olsun ki, onlar iman gətirməzdir, hətta sənin öz əllərində hakim tutmayınca, yəni bu ayə, həmin o ayə e, bu hadisə haqqında nazil olmuşdur. Yəni həmin o mədinəli o insan ki, var idi. Ya amma hökmündən əraziyə etdir və etiraz etdik ki, bu sənin əmin oğludur. Ona görə sən belə hökm verirsən. buna görə Zubeyr də deyəndə ki, həmin ayənin nazil olması səbəbi də bu hadisədir. Və bu məzmunda Allah Subhanahu bizə başqa bir ayədə buyurur ki, "Fain tanazzatum fi shay'in fa rudduhu ila Allahi və Rasul, in kuntum Bu, Nisa suresi 59-cu ayədən Allah qələ ki, e, əgər bir şeydə ixtilaf etsəniz və mübahisə etsəniz, onu Allaha və Peyğəmbərə qaytarın. Yəni, Allaha, Allahın kitabına və Peyğəmbərə, Peyğəmbərin şəriyyətinə mənasındadır. İm kuntum <Sessizlik> tuqminuna billəhu liyumunəxir. Əgər Allaha və axirət gününə iman gətirirsinizsə, belə edin. Zərkə xeyru və əhsanu təu ilə. həqiqətən də xeyrdir və ən gözəl e, məsələnin e, çıxış yoldur, yozumudur. Nisa söz bu ayə də əvvəlki ayəyə e, mənaca, eyni mənada dəstək verir. Şeyh Abdurrahman İbn-i sadr Baxmoha buyurur ki, e, həmin bu ayə haqqında buyurur ki, e, insanların ixtilaf etdiyi hər bir məsələdə, yəni dini məsələlərdə, istər e, əsas məsələlər, yəni əqidə məsələlər olsun və ya istər e, fiqhi məsələlər olsun, Onların qaydışı, müraciəti Allaha və Peyğəmbərinin olmalıdır. Yəni, Allahın kitabına və Peyğəmbərin s.ə.v-in sünnəsinə. Çünki bu iki qaydışda hər bir məsələnin, e, ümumiyyətlə, bütün məsələlərin müzakirəsi və həlli yolu bu iki yoldadır. Çünki Allah s.ə.v-in sünnəsi, həm kitab, həm Peyğəmbərin s.ə.v-in sünnəsi, bu, onlar hər bir sahəni, hər bir e, məsələni, əhatə etmək və oradan bir çıxış yolu götürmək e, diqtədən bir əsaslardır. Niyə görə bizə şəriətə qayıtmaq, yəni Allaha və onun Peyğəmbərinə müraciət etmək tələb olunur? Çünki e, bu iki əsas, yəni Allaha və onun Peyğəmbərinə iman məsələləri və onlara təslim olmaq, tabi olmaq, onlar dinin əsaslarıdır. Səbur yani bu iki şey dinin əsasıdır. Onlarsız e, heç bir iman, heç bir İslam həyata keçirilə bilməz. Çünki onlar elə evin fundament olduğu kimi onlar da insanın dininin əsasıdır. Bunu ravət aləşmə tarf şərt qoyur. Qaytmağa Allah və Peyğəmbərə Allaha və axirət gününə iman gətirirsənsə, yəni əgər e, iman gətirirsənsə belə idin iman gətirmirsinizsə, onda öz bildiyinizi edə bilərsiniz. Yəni, onun əks budur və öz bildiyini edəyən də cəzasını da Allah Spontala bir çox yerlərdə bizlə bildirmişdir. Ayələrdən götürən, yəni, mətdində deyilən ayələ və onun mənasının o ayələrdə Allah Spontala bizə buyurur ki, birinci, eyni mənada olan ayələrdir ki, birinci, bizə ixilasız olmağı Yəni, təhcə əməli Allah üçün etməkdir, sırf Allah üçün etməkdir və Peyğəmbər s.ə.və tabi olmaqdır. İkincisi isə Allahın və Peyğəmbərinin hökmünə zahirdə və batində, yəni həm zahir əməllərdə, həm daxili e, məsələlərdə, bütün bunlarda e, Allaha və Rasuluna təslim olmaq e, şərddir. Başqa bir dəlil isə, e, demək ki, ayələr haqqında bu qədər. Başqa dəlli isə müəllifin gətirdiyi hədistir. Lə yu münəxədəkum hədə yəkunə həvə təbəllimə qeydu bihi. Yəni, bir kəsin nəfsi istəkləri mənim gətirdimə uyğun olmadıqca o insan iman gətirməz. Bu hədis, ə, hədis Abdullah ibn Amrdan rəva olunur ki, ə, daha Abdullah ibn Amrdan rəva et olunur. Həmçinin Xatıb-ül-Bağdədi İbn Əbi Asım sünmə kitabında və başqaları bu hədisi rəvayət ediblər e, Abdullah ibn Amrdan lakin e, bu hədis zəifdir lakin bu hədis zəifdir çünki hədisin e, isnadı Nuaib ibn-i e, ətrafında dolaşır və həmin o rəvayətçi də İbn-i Rəzə buyurur ki e, həmin o rəvayətçinin hədis haqqında buyurur ki bu hədisin səhirləşdirilməsi ə e, çox e, çətin bir məsələdir. Niyə görə? Çünki bunun bir çox səbəbləri var. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Nəyib ibn Muhamməd el-Mervazi rahimehullah bu hədisi təkcə rəvayət edib. Yəni o tək rəvayət edib bu hədisi. Yəni, onunla ondan başqa tələbələr olmayıb ki, alimlər onun üçün ki, rəvayət etsinlər. Ona görə o hədisin qəbul edilməyə mümkün deyil. Çünki Nəyib həmin o Nəyib haqqında o sıqay idi. Yəni etibarlı rəvayətçi idi. Lakin E, e e etibar olmaları ilə bir çox alimlər onun sünnə hədislər rivayet ediblər. Həmçinin Buxari rahmetullah onun çıxara rivayet edib. Amma Buxari rahmetullah onu tək rivayet edən hədislər yox. Onunla bərabər başqa rivayəsləri rivayet etdiyi hədisləri olanda onun hədisini qəbul edirdilər. Amma burdakı kimi tək rivayet edəndə o hədisə qəbul olunmur. E E İbn Əraz rahimehullah buyurur ki, bir çox alimlər onun haqqında yaxşı zənn Yəni, çünki həmin o insan e, sünnədə möhkəm və bidət əhlinə qarşı çox e, münaqişə aparan, yəni onlara cavab verən, onları susturan bir kimselərdən idi. Lakin deyir, onun problemu ki, o deyir, e, hafizəsi zəif bulduğuna görə məsələləri qarışdırırdı. Yəni, e, bir hədisi başqa bir hədisə qarışdırırdı, mətnləri çaşdırırdı, səhv salırdı. Ona görə E, onun e, tək rəvat etdiklərlə hədislər hamısı zəif kimi qəbul olunur. Onu ilə müəllifin gətirdiyi bu hədis, yəni bu sənədlə zəifdir. Lakin, e, necə ki, şəhsçi e, Şeyh Ubeyd el-Cəbir e, buyurur, bu hədisin e, mənasında hədislər çoxdur. Yəni, Deyəlməz əsələm buyurmalı ki, hər bir insanın E, etdiyi əməllər, mənim gətirdiğim şəriyyəti müvafiq olmalıdır ki, qəbul olunsun və imanı kamül olsun. Bu mənada olan hədislər Peyğamba səsindən çoxdur və səhih rəvayətlərlə rəvayət olunur. Lakin, müəllif Rahimallah yəqin ki, ki şəhərçi buyurur, yəqin ki, e, bu mənada səhih hədislər olduğuna görə elə bu hədisi rəvayət edib. Ki, e, bu hədis zəifdir, amma mənası isə səhihdir, çünki bu mənada səhih rəvayətlər çoxdur. Və hədsin mənası odur ki, insan kamil iman sahibi olmaq üçün, hansı iman ki, o kamillik insana vacibdir əldə etməyi, həmin o, çünki imanın vacib mərtəbəsi var, bir də müstəhəb mərtəbəsi var. Yəni, insanın vacib mərtəbəsi odur ki, yəni, hər bir insan o imana nail olmalıdır. Hər bir insan o iman dərəcəsi nail olmalıdır. Amma insanın imanın müstəhəb dərəcəsi nail olması üçün, Oysa müttəqilərin və ya məhsinlərin nail olduğu iman mərtəbəsidir. Demək ki, insan o vacib imana nail olması üçün onun birinci peyğəmbər s.ə.c. əmrlərinə və qadağalarına uyğun olmalı etdiyi. Yəni insan tabe olmalıdır peyğəmbər s.ə.c. əmrlərinə və e, qadağalarına və o Allah rəsulunun əmr etdiyi şeyləri sevməli. Peyğəmbər s.ə.c qadağın etdiyi şeyləri isə nifrət hissi ilə baxmalıdır. Allah aşkında Qur'an kəmdir bu ki, Fələ və Rabbik elə yu'minunə həttə yuhəqqimuqə fi məşəcə rəbəynuhum. Rəbbini ki, onlar səni öz arlarında hakim etmədiyi iman gətirməzlər. Və bu, <gülüyor> sonra öz nəfslərində buna qarşı bir sıxıntı duymazlar, e, yəni sənin hökmünə bir sıxıntı duymazlar və buna tam təslim olarlar, yəni bunlar tam razılaşarlar və bu ayə haqqında biz danışdıq əvvəldə. Bu ayə də həmin o hədisin tələb etdiyi mənan tələb edir ki, insanın etdiyi mütləq şəriətə tabi olmalıdır. Həmçinin Əhzab Sürəsinin 36-cı ayəsi və Muhammed Sürəsinin 9-cu ayəsi və Muhammed Sürəsinin 28-ci ayəsi bütün bu ayələr Eyni məzmunda Allah s.ə.q. bizdən tələb etdiyi iman haqqıdır. Ona görə hər bir mövmünə vacibdir ki, Allahın sevdiyini sevsin və e, Allahın nifrət etdiyi və Allahın qadan etdiyi hər bir şeyə o da nifrət etsin və ondan çəkinsin. Uxar o Müslümdə bu mənada hədis ravayt olunur ki, Peygamber s.ə.q. qurur ki, Lə yu münahədəkum hətta əkunə əhabbə Min nəfsihi, və validehi, və ahlihi, və Mən sizə öz nəfsinizdən, övladından, ailəsindən və bütün insanlardan sevimli olmadırca həmin o insan iman gətirməz. Yəni, kiməsə Peyğəmbar s.ə.və öz nəfsindən, malından, ailəsindən və bütün insanlardan sevimli olmazsa, o insan Peyğəmbar s.ə.və tam kamil şəkildə iman gətirə bilməz. Və e, təbii ki, burada sevmək nə deməkdir? Təhsil iddia deyil. Sevmək iddia deyil. Yəni, iddia demək ki, mən məhəmlə feğməri səlasam, sevirəm. Sevməyin e, ispatı nədir? Sevməyin ispatı onu əməldə izhar etməkdir. Danışdığımız bütün bu ayələr və bütün bu hədislər bizə e, tələb edir ki, e, Biz öz əməllərimizi şəriətə uyğun, yəni şəriətə itaatikarlıqla yerinə yetirək. Əgər o insan ki, şəriətə uyğun deyil onun əməli, şəriət onu onun qabul etmir. Hətta ləylə-həllə kəlməsinin digər şərtlərini yerinə yetirsə belə, əgər o itaatikarlıqda nöqsana yolu verəcəksə, onun imanının əsasında nöqsan olacaqdır. Demək ki, 6-cı şərt haqqında bu qədər kifayətdir. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.